Znači, proći ćemo stvari u četiri tjedna unazad što smo radili. Sad ćete shvatiti razlog zašto. Ja vjerujem da je to svetog duha i vjerujem da je to bitno. I u biti, ja mislim da si ne smijemo odozvoliti nerede na sastancima, jer ako ćemo odozvoljati nerede, sveti duh će stalno ponavljati jednu te istu. Znači, prva stvar, prije četiri tjedna krenuli smo s molitvom. Gleda je tema molitva. I Prva tema je bio uvod u molitvu, a druga tema je bio dar pravednosti. Je tako, što se tiče molitve. I u toj temi smo rekli znači, da mi ne možemo zaslužiti pravednost. Je tako. To je dar. I to je jako bitna stvar da mi znamo da smo mi opravdani besplatno. I mi to ne možemo nikako znači, zaslužiti. Druga stvar je bila ta da smo bili kod i ušli smo u nekakvu temu i proći ćemo ispočetka tu temu i onda ćemo proći ono što smo razgovarali, znači prošit tjedan. Bila je ta stvar da smo pričali znači, o Šaulovom unuku, o tako. Pio je unuk, Sebastian se sjeća toga. To ćemo sad proći i onda ćemo proći cijelu temu. Znači, šaulov, znači, David je došao i rekao je u biti, jel ima neko još od Šaulovog doma da mu ja iskažem Božju vrstu milosti? Nije rekao svoju vrstu milosti, neko Božju vrstu milosti. I onda su rekli u biti da ima još od Jonatana sin. Znači to je Šaulov unuk. I kad je došao znači, šalov unuk, Davidu, on je rekao Davidu, ko sam ja da ti meni iskazuješ milost? I onda je mu rekao var. Ono što smo pričali, ali vjerujem da je to vrlo, vrlo bitno znači, za temu koju ćemo sad proći. Znači Šaulov unuk je rekao ko sam ja da ti meni iskazuješ u vrstu milosti. I ona mu je rekao ovak, ja sam poput psa. Ne samo to, ja sam mrtav pas. Znači, on je rekao, ja sam mrtav pas. Ko sam ja da ti meni iskazuješ takvu vrstu milosti? I u biti to je psihološki problem kad čovjek je jako dugog vremena žrtva. I kad dolazi promjena u životu, čovjek ne može učiti tu promjenu. Iz razloga što je cijelo vrijeme bio žrtva, i njegov način razmišljanja je da je on nedostojan. I ne može jednostavno ući. Znači, naša tradicionalna katolička crkva ima taj problem i ostale nekakve crkve imaju taj problem. Oni cijelo vrijeme govore, mi smo nedostojni. To ste primijetili u našoj tradicionalnoj katoličkoj crkvi, da oni cijelo vrijeme govore, ja nisam dostojan. Ja sam služio znači, u Slavonskom brodu, kod osobe koju ti poznaješ, neću spomenuti radi ove snimke, ja sam molio za tu osobu i ta osoba je pala na pod ja sam točno osjetio Svjetog Duha, ustani, ja njemu kažem, ustani. I on kaže, ne, ja nisam dostojan. I oni uglavnom znaju reći, onaj stih, ja nisam dostojan da uniđeš pod krov moj. Znači, uglavnom, vjernici prijeviću, ja nisam dostojan da uđeš pod krov moj. To je manjak istine u čovjekovom životu. Jer se slažete da je to manjak istine u čovjekom životu. Ok. Znači, zadnju stvar koju smo bili govorili je ta oko čega je bila nastala rasprava zadnji put, ja nisam uspio dovršiti, je Luka 18, 10 do 14. Znači, proći ćemo taj stih. Znači, Luka 18, 10 do 14 kaže ovako. Dva čovjeka uziđuše u hram pomoliti se. Jedan farizej i drugi carinik. Farizej se uspravan ovako u sebi molio. Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi. Grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Postim dva puta u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem, a carinik stojići iz daleka ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udarao u prsa govoreći, Bože, milosti, budi meni grešniku. Kažem vam, ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj. Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen. Ti zadnji put nisi bio. Ja sam rekao jednu stvar, oko čega je nastala velika rasprava, i u biti ja još uvijek stojim da to je istina, bez obzira što su komentari bili kakvi su god bili. Znači, u hramu su bila dva čovjeka. Jedan je bio farizej, a drugi je bio carinik. I farizej, mi bi obsudili farizeja i odmah rekli, Farizej je vaka mnaka on je bio samo pravidan. Ali kod farizeja ima jedna vrlo zanimljiva stvar. Prvu stvar koju farizeja reko ovako, Bože hvala ti. Što ja nisam kao ovi, oni. I onda je doši i rekao, kao ovaj carinik. Ja sam njih pito, ko je bio taj carinik u hramu. Odgovor je bio da mu to bio brat. Čemu mi znamo da mu to bio brat? Znači, u hramu su bila dva čovjeka, farizej i carinik. Po čemu mi znamo da mu je to bio brat? Iz razloga što je to bio Izrael. I svi u Izraelu koji su bili s Bogom su bili obrezani. I neobrezani nijemo šta raditi u hramu. Što znači da su oba dvojica bili obrezani. Što znači da su oba dvojica bili braća. Je li tako? Po tijelu, obrezani. Je li tako? Čovjek koji je došao pomolit se Bogu, je pogrešio gdje? Nije on pogriješio što se zahvalio Bogu. On je dobru stvar napravljan. Riječ kaže da je on došao ovako. Bože, hvala što ja nisam kao ostali ljudi. Što znači da se on pouzdu u Božju milost. Jer je Božja milost bila u starom savezu. Boži blagoslov. Ti nisi mogao nešto vršiti ako nisi u Božji blagoslov. Je li tako? On se zahvalio Bogu. Bože, hvala hvalati Hvala ti. Da je čovjek bio nezahvalan, on se ne bi zahvalio. Je tako? ali se čovjek zahvalio i dobro je napravio. Dao je Bogu slavu, ali je pogrešio. A gdje je pogrešio? Što se okrenuo i rekao je vakav. Bože, hvala ti što sam vakav i onda se okrenuo i rekao što nisam kao ovaj carinjik. To je pogrešio. I onda riječ kaže da se uzvisio. I čak ja sam šutio neko vrijeme i nastala rasprava iz tog stiha i nisam ih htio reći jedan dio stiha. A to je bio početak cijelog tog stiha. Ja sam ga prešutio. I onda sam pročitao taj stih ispočetka. To je ne iz početka, nego znači, na početku što je bio. I stih ide ovako. Luka 18.9. Nekima pak, koji su se pouzdavali u sebe da su pravednici, a druge su pocijnivali. Za njih ide ova uspredna. Za one koji se pouzdavaju u sebe da su pravednici, da su opravdani a druge pocijenjuju. Kaže, za njih i ide ovaj stih. Ja kažem da to ide za sve nas, ali doslovno za sve nas, da smo mi svi ko taj farizej. Mi se svi zahvaljamo Bogu i kažemo, Bože, hvala ti tvoje milosti, tvoje ljubavi, hvala što, što ja nisam kao ovaj. Vi bi ste svi rekli, a mi nismo doslovno takvi, a ja ću vam sad reći jednu stvar. Ja imam dar govora, jel se slažete se za to? Ja imam dar poučavanja, jel se slažete se za to? Ako ja imam dar govora i ako ja imam dar poučavanja, Bog se obvezu za jednu stvar kod mene. Znate koja je to stvar? Da će mi otkriti istinu. Razmislite malo. Ako je Bog meni dao dar govora i ako mi dao dar poučavanja, onda meni traja istina. Ili ja to ne mogu bez istine. Što znači da se Bog obvezu da će meni otkriti istinu. I onda, ja kažem ovako. Bože, hvalite što ja znam istinu, što nisam kao oni što nema pojma. nema pojma. Tako? To je ohovost. Podcijenjujem druge. Ili ovaj primjer. Recimo da je ja jedan dar proroštva. Ako je jedan dar proroštva, to znači da se Bog obvezu da će prorokovati kroz mene. Jer ja ne mogu prorokovati ako se Bog nije obvezao za to. Tako? I onda kažem, Bože, hvala ti što ti govoriš kroz mene što nisam kao ovaj. Mi to ne radimo do osnovna, ali mi pocijenjujemo ljude. Je li ovakva stvara? Ako ja je jedan dar Bog se obvezo da će isceljivati ljude kroz mene. I onda sve zahvalim Bogu. Bože, hvala ti što isceljuješ ljude kroz mene. Hvala ti. Što nisam kao oni koji ne donose plodove. Mi pocijenjujemo ljude. To je bila riječ od Svetog Duha, znači za prošlost, znači prošli tjedan. Pred prošli tjedan smo pričali o Šaulovom unuku, koji je rekao za sebe da je pas. Ne samo pas, običan, nego mrtav pas. To je bilo prije dva tjedna. Prije toga smo krenuli sa temama o molitvi i pričali smo o pravednosti. I rekli smo da u biti god smo mi prinosili kao ljudi Bogu nekakve darove, mi nismo mogli biti opravdani. To je bilo nemoguće. To je dar. To tako. Dar pravednosti. Mi to ne možemo zaslužiti. E sad, ako ćemo mi uzeti taj dar pravednosti i uzvisiti se iznad naših vraća i sestara, mi ćemo odgovarati za to. Tako. Ko što ono je onaj farizej ušao i rekao, Bože, hvala što sam ja pravedan, opravdan, što vršim sve što trebam. I onda se usoholio i rekao, je što nisam kao onaj carinik. Ja vjerujem da mi se trebamo paziti na svoj način razmišljanja. Tema se zove koliko vrijediš. Ovo je bio uvod. Znači, tema se zove koliko vrijediš. Koliko svako od nas znači, vrijedi. Znači ovako. Svako od nas, kad čita nešto... Znači počinje imati određeni način razmišljanja. Ja ću vam biti svakome od vas dokazati da je to potpuna istina i da mi moramo promijeniti naš kut gledanja i naš način razmišljanja. Prva stvar, čitanje Pavla. Kad čitamo Pavla i uzmemo stihove Pavle da kažem Pavlove stihove, blago meni ja sam jadan, blago meni ja sam vakav nakav, to su samo dijelovi stihova koje mi uzemo. Tako? Onda uzmemo tuželjke, tako? I kad čovjek uđe u tuželjke, ja meni propadao smo Jao, tama, jao, trdrdrdrd. I ako se mi baziramo u biti na takvim stihovima, mi smo dostano otišli skroz nisko i onda dođe onaj stih Ja nisam dostojan da uđeš pod kromoje. Ili tako? Kao što naša tradicionalna crkva cijele me tvrdi, ja nisam dostojan i trdrdrd. Ili tako? Tema se u biti zove koliko mi stvarno znači, vrijedimo. Vrlo važan je pogled i kut gledanja kroz pismo, kroz koji kut znači, mi gledamo. Ja sam nedavno gledao jednu seriju, i ta serija u biti, ja sam Davidu rekao za tu seriju, znači, ja kad sam tu sedio vidio, ja sam stao i rekao, wow, serija se zove Kraljevi i proroci. Znači, seriju su ugasili odmah nakon druge epizode, ali serija se u biti radi o, o knjizi Kraljeva, o Šaulovoj kući, Davidovoj kući i u biti meni je serija znači, pre dobra. Ja sam počeo gledati seriju. Ja sam Kristini rekao, stari moj, ovo je odlična serija. Znači ja sam već počeo gledati jednu, drugu. U danu počnem po dva, tri serije. Što sam ja više gledao seriju, ja sam se više počeo pitati jesam ja stvarno čitao knjigu Kraljeva, Suce, Samuela, znači ja to nisam tamo vidio. Jednu stvar koju sam skužio, da je višina tamo stvar laž. Oni su u biti dodali i zasvitili priču da bi priča bila zanimljivija. I onda sam shvatio jednu stvar, da je vrlo važna stvar u biti ko uopće, ko uopće propovjeda, ko uopće tumači pismo. Mene je čovjek očarao, kako se kaže sa serijom, ali stvari su bile skroz krive. Je tako. Znači, vrlo važna stvar je u biti kako mi čitamo pismo. Ja ću vam to sada dokazati. Jedna stvar je ova. Znači, mene Zoki zna Dosta dugo. Danas nikoli ovdje nema šte što ga nema. Znači, ja sam jako puno u starom savezu. Znači, jako puno. Znači, ja većinu stvari vučim iz starog saveza, provlačim groznovi, dr dr, dr. I uglavnom, kad smo se ja i Zoki upoznali, znači, ja sam onaj vidla koliko se ja, znači, baratam riječi, sto posto se primitila koliko ja baratam riječi. Ja sam dve godine piso, na grupu Telegram, svaki dan. Ogromne količine tekstova. Ogromne. Ja sam znači, pisao takve stihove, znači, to si slagalo. Ja nisam imao, kako se kaže, dostojnog protivnika u tome. Znate zašto? Zato što je to dar. Znači, jedan dar govora, imam dar poučavanje. Ali meni je jedna stvar faula. To je ljubav. Ja nisam imao ljubavi. I sad, kad je Zoki meni upoznala, ona je sto posto rekla koji svi ostali ajme ovo ovaj je čovjek samo udara po riječi jer takav sam i ja bio kad sam upoznao neke druge ljude a kad je ona meni počela pričati o ljubavi ja sam rekao joj ne evo samo opet ljubav prva stvar koju sam ja kontrirao ljude meni je Zoki cijelo vrijeme ljubav, ali ljubav, ali ljubav, a ja ne, ne, ne, ne svetost. Grijeh, svetost. Ona meni kaže, ne, ljubav. Ali ja kažem, ne, Bog je svet. Bog neće tolerirati grijeh. Ali ona kaže, ljubav. I mene je to provociralo cijelo vrijeme, ozbiljno. Ja sam stavao pred Boga. Znači, meni neko vrijeme njezine riječi, od meni su to odzvanjale riječi. Znači, ja, ja, mi smo bili u nekakvom društvu i ja sam se pito. Ja znam riječ, a nešto mi fali. Ja se nisam tio pomiriti s tim da meni fali ljubavim. Ozmjeno. Ja se nisam tio pomiriti s tim da meni fali ljubavim. Ja sam cijelo vrijeme udarao po riječi. Cijelo vrijeme. Ja sam ozlijedio ljude. Ozmjeno vam kažem. Ja sam ljude ozlijedio sa Božim riječim. Mi smo imali grupu i u biti, kad god bi ja ušao s nekim u raspravu, zato što ja poznajem dobru riječ, čovjek se nije mogao braniti. Znači, primjer. Ono što smo zadnji put, prošli, znači, prošli put imali raspravu šteta, što sve dolga nije. Znači, ovdje ćemo poslati snimku. Znači, ja sam osobu odmah izrezu sa svih strana, ali Bože rič kaže da je oštrija od svakog dvosvjeklog mača. Ja sam tu osobu tako izrezao sa svih strana da se ta osoba nije mogla obraniti. Jedan dan, ja uđem u raspravu sa Danielom. Imam viziju. I... Znači, vidim Danielu i probodim srci srce sa bijelim mačem. I prva stvar koju sam ja rekao, sam mi rekao va, Ona si je sama kriva, ona se je nabola na Božju riječ, jer to je mač, mač je bio bijeli, ja nisam kriv što se ona u biti nabola na taj mač, ona je mogla jednostavno ne kontrirati mene, ali pošto ona kontrirala mene, ja sam uzeo Božju riječ, ja sam se branio, pa ja sam slučajno janju i ubo sa Božjom riječi. To je bilo skroz krivo. Nakon godinu dvije, meni Bog kaže za Danijelom. Ja si jajan zoki. Ja kažem, ja mislim da bi ja trebalo ispričati, sjećaš to, da bi se trebalo ispričati Danijeli. Ja pošaljem Danieli poruku kod Danijela, molim te, oprosti mi. Znači, ja sam tebi, znači, ja sam tebi ozlijedio. Mišta žena se nije sjećao o čemu se radi. Hvala Bogu, pa mi je oprostila. Ali meni je Bog rekao, znači jasno, znači da sam ja ozlij čovjeka sa Božim riječi. Znači, jedna stvar koja je meni falila je ljubav. E sad, zašto smo prošli kroz te stvari? Vrlo važan je kut gledanja. Ja sam za seme bio u pravu. I ja sam stvarno bio u pravu. Ali ja nisim u ljubavu. Ljudi su bježeli iz grupe. Znači, šta što Nikola? To sad nije. Čovjek je pobjegao iz grupe. Da, čovjek je pobjegao iz grupe. Znači, ja sam... Jasne, ljudi su bježali od mene. Zato što sam ja imao istinu, ali nisam imao ljubavi. Ja sam tu istinu samo gurao naprijed, da su ljudi jednostavno počeli biti pod pritiskom i jednostavno nisu više mogli to nositi. I najlakše je bilo da pobjegnu, izađu i da se maknu, jer nema ljubavi. To vam je kut gledanja. Moj problem je bio taj što sam ja cijel znači bio u starom savezu i nisam imao spoznaju ljubavi. I prva stvar koju sam ja rekao, jer ja sam rekao, Bog je svet. Nemojte kontrirati to. Bog je svet. Ako si pogriješio, pogriješio si i znaj da je Bog svet. <laughs> ali Bog je ljubav. Ja sam to cijelo stavio sa strane. Ja sam gurao da je Bog svet. Dok mi Bog nije počeo pominjati, ali ja sam je ljubav. Vrlo bitno je način naš razmišljanje koji kut mi gledanja imamo. Tema se zove koliko vrijediš. Ja se nadam da ću mi danas promijeniti naš način razmišljanja jer svako od nas ima krivo razmišljanje. Ja se u to dam, kako se kaže, kladit. Svako od nas ima krivo razmišljanje. Zašto sam ja stavio slavljenje zadnje? Kako možeš dati Bogu slavu ako nemaš ispravno razmišljanje? Što znači da mi dolazimo pred Boga, mi dajemo Bogu slavu, ali praktički ne dajemo u duhu istini. Mi mislimo da dajemo u i koji mi imamo. To sam ja radio. Ja, ja sam znao riječ, ali nisam ljubavi. I onda sam slavio Boga. Najopće ne znam zašto slavio Boga. A nisam ljubio bližnjeg svog. Jer da sam ljubio svog bližnjeg, ja ga ne bi izbalo Božem riječu. Jel' tako? Mislim, to je, to je istina. Neće va. Luka 10, 25-37, moćete otvarati. Ja vjerujem da je vrlo bitno da mi znamo koliko vrijedimo. E, znate zašto? Ako ne znamo koliko mi vrijedimo, kako ćemo znati koliko bližnjih pokraj nas vrijedimo? Ima jedna vrlo zanimljiva istina, koju ćete shvatiti na kraju i u biti mi ne možemo ljubiti bližnjeg sloga. Rič kaže ovako, dvije najveći boži zapredi, koje su? Ljubi Boga svim svojim srcem, svom dušom svojom, svom snagom svojom. A druga, tome slična je, ljubi svoga bližnjega kao samog sebe. Ako ne ljubiš samog sebe, kako možeš reći da ljubiš svoga bližnjega? Ako ne ljubiš samog sebe i ne znaš koliko vrijediš, kako možeš reći da znaš koliko drugi vrijedi? Ne znaš. Znači da mi ne slavimo Boga u duhu istini. Mi kažemo da dajemo Bogu slavu, ali mi ga neštujemo u duhu istini. Jer ne volimo ni sami sebe. I ne možemo reći, brate, ja te ljubim i volim, a o sebi mislim loše. Znači nama fali spoznaja o nama, po našem bližnjim, koliko čovjek vrijedi da bi opće mogli iskazati čovjeku ljubav i milost. Znači Luka do 37 kaže ovako. I gle, neki zakonno znanac usta da ga iskuša pa upita Učitelju, šta mi je činiti da život vječni baštenim, baštinim? A on mu reče, u zakonu šta piše? Kako čitaš? Odgovorim onaj. Ljubi Boga svojega i svega srca svog i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom umom svojim i svoga bližnjega kao samog sebe. Kad se vratite nazad u ove stihove, kaže zakonno znanac. To je čovjek koji poznaje riječ. Kaže, ustao je, da iskuša Krista. Da, I pito ga je, sada ga je pito, rekao ovako, učitelju, šta mi je činiti da život vječni baštinim? A Krist mu je rekao vrlo zanimljivostva. Znači šta mu je rekao? on mu kaže ovako, šta piše u moj svijevnom zakonu? I onda nadodaje i kaže ovako, kako čitaš? Ta riječ u biti, znači, kako tumačiš ono što čitaš u moj zakonu? Svatite? Koji pogled imaš? Kako čitaš Božju riječ? Kako ti tumačiš tu riječ? I zakonoznanac mu odgovori ovako. Ljubi Boga svim svojim srcem, ljubi svoga bližnjega, kao samo sebe. I Krist mu kaže ovako. Pravo si odgovorio, to čini i živećeš. I onaj koji je poznaje riječ zakonoznanac se htio izvući. Pazite se da Ali željeći se opravdati, reče on Isusu. A tko je moj bližnji? Zašto je uopće to rekao? I pazite se to stavljeno. Krist njemu kaže, to čini, pravo si odgovorio, to čini i živjet ćeš. A on njemu kaže, želio se opravdati, pa kaže, a tko je moj bližnji? Koga bi ja trebao ljubiti? Znači, htio se opravdati rad nečega, a znate zašto? Znate zašto se htio opravdati? Zato što sam nije htio ljubiti bližnjima. Nih ti je ljubit I zato se htio ti I rekao je, a ko je moj bližnji u biti da, bi ja da bi ja njega ljubio? I Krist njemu kaže prispodobo. I kaže ovako. Isus i reče. Čovjek neki si lazio iz Jeruzalema u Jerihon, upao među razbonnike koji su ga svukli i sprebijali, pa otišli i ostavili ga polumrtva. Slučajno je onim putem si neki svećenik, vidio ga i zaobišao. Svećenik je išao, vidio je čovjeka Kaže da su ga svukli, isprebijeli, možda je čovjek bio gol. Kaže, vidio ga je i zaobišao ga je. Kaže, na to je došao levit. Kaže, prođe nuda, vidio ga je i zaobišao. Neki samarijanac, putujeći dođe do njega, kada ga je vidio, sažali se nad njim, pa mu pristupi i povije rane, zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostionu i pobrine se za njega. Drugi dan, izvadi dva denara, daj gostioničaru i reče. Pobrini si za njega, a ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao. I Krist kaže ovako, što ti se čini? Koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji upao među razbojnike? I ovo ovaj kaže ovako, onaj koji mi je iskazao milosrđaj. A Krist mu kaže ovako, idi, pa i ti čini tako. Šta je misliti koji je bio bližnji od te tri trojice? Istina je ta da su sva trojica bili bližnji. Ali Kristno to nije odgovorio. Sva trojica su bili bližnji onome koji je bio ispribijan na podu. Jer su svi prošli pokred njega. Ali samo sa Marijanacima je biti izkazao milosređe. Ali svi su bili bližnji. Svi. Što govori u biti, ko je naš bližnji? E, znate ko je naš bližnji? onaj koji je do nas. Bez obzira da li to bio brat sestra u duhu, po tijelu, znači brat po krvi, treće koljeno, četvrto koljeno, drugo koljeno, naš bližnji je onaj koji je pokraj nas. I riječ jasno kaže da samarijanac kad je došao i vidio, vrlo zanimljiva stvar, <kuh> vrlo zanimljiva stvar, riječ ne kaže da je to bio hebrej na podu. Riječ samo kaže da je neki čovjek izašao iz Jeruzalema ili Jerihona i išao u Jeruzalem. Ne znam koje je točno, da sad ne čitam. Samo je rekao, neki čovjek. Ne kaže se ko je. To mogu biti pogadni. Jer u to vrijeme su bili pogani u gradu. To mogu biti bilo ko. To tako. Ok. Znači, prva stvar, mi tražimo opravdanje zašto ne bi trebali pomoći našim bližnjim. To je jedna stvar. Druga stvar, mi kažemo... On je grešni. On čini grijeh. Ja ne želim imati posla sa svijetom. Da ga. Kad mi kažemo, ali Krist je tako ljubio svijet, da je samog sebe preduzio taj svijet, mi kažemo, ja ne želim imati posla sa svijetom. Svijet je gubav, svijet ima grijeh. Ja ne želim imati sa grijehom. Ali reč kaže da je Krist liječio bolesne, povio rane, da je ljubio bolesne, da je isciljivo. Ali ja ne želim imati posla, to nije moj bližnji. Značite vi koliko smo se mi u biti zatvorili neću neke stvari? Mi ne pomažemo našim bližnjima. Ja ne znam koliko vi čujete Boga i koliko vam Bog govori o nekim situacijama, ali sto posto vam je došla ova riječ. Kad ste prošli pokraj osobe koje treba pomoć, niste pomogli. I dođe stih. Tko ima dobra ovoga svijeta, a zatvori svoje srce pred njim? Kako Bože ljubav ostaje u njim. kako Božja ljubav ostaje u nama ako mi prođemo pokoj osobe koja je upotrebena. Zašto mi u biti nismo pomogli tom čovjeku? E znate zašto mi nismo pomogli tom čovjeku? Ha? Zato što to nije bio bogataš. Zato mi nismo pomogli tom čovjeku. Da je zašto čovjek u odjelu sa bmveom, bijelim, x petica, dobro obučen i da se čovjek spotaknu. Mi prostate, oprost, mogu vam pomoći. Čovjek lijepo obučen. Jel'tako? Mi znamo da je to bogataš, ali kad padne neko tko nikako izgleda e, ne, ne, ne želim ti pomoć. Ima priča, istinita priča, istinita priča. Uh, pirali su pastora u crkvi. I pastor se u buku u beskućnika. Znate tu priču? To je istinita priča. Pastor se u buku u beskućnika i došao u crkvu. I svi ga ignoriraju. Svi. Ne žele mu pomoć. Znači, gledaju ga enako prezirno. I on ba ulja tamo u crkvi. Nisu ga ni znali. Nisu ga znali iz razloga što je čovjek prvi put došao u crkvu i trebali su njega izabrati za pastora. On je došao izvana, A oni nisu znali ko je on. A on se obukuo u beskućnika. I on je ušao u crkvu i svi su ga prezirno gledali. I on baulja i sjedne se u prvi red. I dođe slavljenje, krene sve, najave, ovo, ono, bla, bla. I kaže, sada bi želi najaviti našeg novog pastora. I svi čekaju, čekaju, on sjedi. I čekaju je pastor, on sjedi. Čovjek se digne, besmično, stane za mikrofon i kaže, zatvaram crkvu na određeno vrijeme, zato što se svi trebate pokajati kršeći tu i tu stvar. Ljudi su se samo poklopili. Zašto mi nećemo pomoći čovjeku koji je pokraj nas? E, znate zašto? Zato što mi mislimo da taj čovjek ne vrijedi. Mi mislimo da taj čovjek ne vrijedi. Kaj bi to bio stvarno bogatače, ono što sam ja rekao? Da čovjek izađe u dijelu u bmw -u, x petici, bijeli, čovjek se spotakne. Prva stvar je, oprostite, mogu vam pomoći. To bi svi napravili. Tako? Zato što znate da taj čovjek vrijedi, ali tako? Pod navodnicama. U vašim moćima on vrijedi. Zato što vas je izgled prevario. Jedna stvar. Šta da vam ja kažem? Da osoba koja sjedi pokre vas, vredi više od 5 milijuna kuna Hoćemo promijeniti vaš način razmišljanje Razlog zašto mi danas nismo uslabili, več u slabim već u riječi baš taj zbog vašeg način razmišljanja Šta da vam ja kažem da osoba koja sjedi pokraj vas vredi više od 5 milijuna kuna Znate što bi bih napravio Ne hm? Znate što bi napravio Prva stvar koja je bilo, joj, brate, pet milijuna, je Ti ćeš sve moje probleme, je li tako? Joj, pa disni ti bio, je tako? Da mi znamo da čovjek pokraj nas vrijedi pet miliona kuna, ja se kladim da bi svako od vas drugačije gledao tu osobu. Ali zato što mi ne znamo koliko ta osoba vrijedi, onda mi kažemo, a ti nisi baš tako. Ali čim osoba, riječ to lijepo kaže u pismu, kad dođe bogataš među vas, vi ga stavite u zadnje mjesto, ne u prvo. U zadnje mjesto. Zato što su svi isti. Kad bi David vrijedio pet milijuna kuna i da sad tu sjedi, da ja znam da on ima zlatnu narokvicu i da ja znam da on ima deset hiljada kuna u džepu, i oj... Zoki bi ga prodao. Znate takvi slučaj po crkvama? kad dođe bogataš u crkvu, Titranje oko toga boga taše, je tako? A ne titra se oko onih drugačijih. Ja vam kažem da svaki od vas više od pet miliona kuna. Samo što vi to ne znam. Ok. Čitamo psalon 49 od 1 do 9. Znači, psalon 49 od 1 do 9 kaže ovako. Poslušajte ovo, svi narodi, čujte, svi stanovnici zemlje. Vi, djeco, puka i vi odličnici, bogati i siromašni zajedno. Moja će usta govoriti mudrost i moje srce misli razumne. K poučnoj izreci priklonit ću uho, uz harfu ću svoju zagonetku. Šta da se bojim u danima nesreće, kad me opkoli zloba izdajica, koji se u blago svoje uzdaju i silnim se hvale bogatstvom. Ta nitko za sebe ne može od... sebe. Ne može odkupiti ni za sebe dati Bogu otkupninu. Pazite ove stihove. Nitko sebe ne može odkupiti, ni za sebe dati otkupninu. I onda kaže ovako. Životu je cijena previsoka i nikad je neće platiti tko želi živjeti do vijeka i vidjeti jamu grobnu. Pazite ove stihove. Nitko za sebe ne može dati otkupninu. Ne može. Jer je životu cijena previsoka. I nikada je, niko neće platiti. Nitko za sebe ne može dati otkupninu. Niko. Zašto? Zato što je životu cijena previsoka. Životu je cijena previsoka. Kako mi onda mislimo da ne vrijednimo? Patite se, životu je cijena previsoka. Kako mi onda mislimo da naši bližnji do nas ne vrijedi? Evo otviću vam tajnu. Bubreg. 62 000 do 262 000 dolara na tržištu. U kunama. 1 834 000 kuna. Bubreg. Jetra. 157 dolara ili 1 milion 99 tisuća kuna. Srce. 160 tisuća dolara ili 1 milion 120 tisuća kuna. Gušterača. 130 tisuća dolara ili 910 tisuća kuna. 1, 2, 3, 4. 5 organa. Više od 5 miliona Kuna. Kada mi ja kažem da vaš bližnji vrijedi više od pet milijuna kuna, vi niste znali da vaš bližnji vrijedi više od pet milijuna kuna. Ali nije stvar u tome što smo mi izračunili računicu da čovjek vrijedi više od pet milijuna, a čovjek stvarno vrijedi više od... Ali pazite jednu stvar. Ako čovjek vrijedi više od pet milijuna kuna, sad pazite za računicu. Na svijetu sad ima sedam i pol ljudi. Sad. Puta pet milijuna i puta od kad je kriz došao. I pazite sad računicu. Kolika cijena je čovjeka koji je kriz trebao platiti? I pazite stihove. Životu je cijena previsoka. I neće niko platiti. I ne može ju platiti. Hrist je platio cijenu za svakog od nas. A mi cijenu ne znamo koliko. A cijena je vrlo, vrlo visoka. Čitamo Joba 7.17. Znači Job 7.17 kaže ovako. Šta je čovjek da ga ti toliko cijeniš? Da je srcu tvojem tako prirastao. Pa ste vas Šta je čovjek da ga ti toliko cijeniš? Mi cijenimo čovjeka za pet organa, pet, pet miliona kuna. A riječ kaže, koliko nas Bog cijeni? Kaže, šta je čovjek da ga ti toliko cijeniš? Da je srce u tvojem tako prirastao? Kako mi mislimo o sebi? Koliko mi vrijedimo? Kad čitamo Mateja 27.9. Riječ kaže ovako, tada se ispuni što je rečeno po Proroku Jeremiji, uzeli su trideset srebrnjaka, cijenu neprocjenjivog koji su precjenili sinovi Izraelovi, cijenu neprocjenjivog krist vrijedi, pazite koliko Krist vrijedi? Cijena neprocjenjiva je kaže, plaćena za nas. Neprocjenjiva cijena je plaćena za nas. Sada ja imam pitanje za vas, pročitat ću vam još jedan stih, pa postaviti jedno pitanje. Kaže ovako, Rimljan 5, 6 do 8. Doista, dok mi još smo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umrao. Zbilja, jedva bi se tko za pravedna umro, možda bi se tko za dobra i odlučio umjeti, ali Bog je pokazao svoju ljubav prema nama ovako. Dok smo još bili grešnici, Krist za nas umrao. Pitanje za vas glasi ovako. Krist je cijena neprocjenjivog. I on je položio svoju cijenu i platio za vas. Ako je on platio cijenu neprocjenjivu za tebe pa koliko ti onda vrijediš? Jada ćete pant? Mi ne znamo koliko vrijedimo. Mi smo zabuli. Ja vam mi smo zabuli, jer ako je krist platio neprocjenjivu cijenu onda mi očito nešto vrijedimo. Niko ne daje toliku cijenu. Je tako? Ako ujdete u tučan, ako nešto košta sto tisuća kuna pa ti ako ćeš kupiti to za sto tisuća kuna ti znaš da to vrijedi sto tisuća kuna jel tako ili bi vi samo tako dali stonulanula kuna za nešto što vrijedi pet kuna Je bi napravili to ne bi. Ja vidjeti naš način razmišljanja. Naš način razmišljanja da mi ne znamo koliko mi vrijedimo. I zato što mi ne znamo koliko vrijedimo, zato mi ne cijenimo naših bližnjeg. Mi ne možemo ljubiti naših bližnjeg ako prvo ne znamo koliko mi vrijedimo. A onda ne znamo ni koliko naš bližnji vrijedi. I onda ćemo reći, a, Ne. 5 za Svaki čovjek vrijedi više od 5 milijuna kuna. Samo u organima, pet organa. pet organa. Pet organa. Kad bi mi imali pogled da dražen vrijedi pet njeglona kuna, olav ga je drago. Da vrijedi pet njeglona kuna, olav ga je dragava. Da, da svi mi vrijedimo pet njeglona kuna. Drugačiji je način razmišljenja. Riječ kaže da Krist je nepracenjivo cijenu dao za nas. Nima umbro umro bez veze. Je li mi mislimo da On umro bez veze? Je li mi mislimo da je On umro za... za šta? Za nešto što je bezvredno. Da mi stvarno ne vrijedimo Bogu, Bog nas ne bi htio za sebe. Da mislimo. da mi stvarno ne vrijedimo Bogu, Bog nas ne bi htio za sebe. Ne bi on dao cijenu neprocjenjivu za nas, da mi njemu ne vrijedimo. Je tako? Možda nam to teško zarazumjeti, ali ćemo ovako. Da mi stvarno ne vrijedimo neprijatelju, ne bi se on toliko trudio da nas ima za sebe. Zržite ponavljam? Ne bi se ne toliko trudio za nas da mi njemu toliko ne vrijedimo. Zdravo? Znači, očito vrijedimo jednom i drugom. Samo mi ne znamo koliko vrijedimo. U tome je problem. Oba dvojica znaju koliko vrijedimo. Jedno mi ne znamo koliko vrijedimo. Znači, znate koliko mi vrijedimo? Matej 13, 44 do 46 Riječ kaže ovako. kraljevstvo je nebesko. Ove stihovi se mogu tumačiti dvosmisleno, u više slučajeva. Ja sam ču da ih ljudi tumači svakak. Ja nemam pogled što se tiče toga kako, kako smo zadnji put pričali za neke stvari. U vezi ovog, ja nemam takav pogled. I riječ je Kraljestvo je nebesko. Kao kad je blago skriveno na njivi. ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. I ona reč kaže ovako, nadalje, kraljestvo je nebesko kao kad trgovac, trga za lijepim biserijem, pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Ko je taj čovjek? To je Krist. To mora da je Krist. Pazite uspredno, Kraljstvo je nebesko kao kad je blago skrivino na njivi. Blago skriveno na njivi. Čovjek ga nađe, sakrije, sa radostan ode, proda sve što ima da bi kupio tu njivu. To blago smo mi. To blago smo mi. Taj dragocjeni biser smo mi. A Kristi dao sve što ima, svoj život. Kaže, prolio je svu svoju krv. Sve što je imao za nas. Da bi nas kupio. Riječ kaže da smo mi odkupljeni. To znate? Mi smo otkupljeni od neprijatelja. Otkupljeni. Mi, mi smo vrijedili. Naš problem je taj što mi ne gledamo ispravno stvari. E, znate li mi zašto mi ne gledamo ispravno stvari? što mi ne poznamo istinu. Razum zašto mi nismo slavili od početka, zato što mi ne možemo slaviti Boga u duhu istini, ako mi ne poznajemo istinu. Ako mi ne znamo koliko vrijedimo, ako mi ne znamo cijenu koju on platio za nas, zašto mi slavimo Boga? Kako ćeš Bogu reći hvala na nešto što ne znaš? Ako znaš istinu, ćeš mi reći, Bože, hvala ti. Hvala ti što si platio tu cijenu. To je tako? Naš problem je taj što mi ne gledamo Božim pogledom. Ako ne gledamo Božim pogledom, onda gledamo skroz krivo. Čitamo psalam 19.1. Psalm kaže ovako, nebesa slavu Božju proklamiraju, navješta svod nebeski dijelo ruku njegovih. To je psalam 19. 1. Pasi to je stihove. nebesa Božju slavu proklamiraju. I onda Izaija 6.3 kaže ovako, i u jedan drugome, svet, svet, svet, jahaj nad vojskama. I onda kaže ovako, Puna je sva zemlja slave njegove. Pazi je Puna je sva zemlja slave njegove. I onda se ti okreneš i kažeš ali slave Bože nema ni u crkvi. Nema ni u našim sastancima. Riječ kaže da je cijela zemlja puna Bože slave. I onda ti kažeš ne, svuda je mrak. Ali riječ kaže da je sva zemlja puna Božje slave. Mi to ne vidimo. Je tako? Mi to ne vidimo iz razloga što mi ne poznamo istinu. Ok. Znači, Rimljanima do 20 kaže ovako. Jer šta se o Bogu može spoznati, očito im je, Bog im je očitovao, u istinu ono nevidljivo njegovo, Vječna njegova moć i božanstvo, ona moć stvaranja svijeta, umom se po dijelima razabire tako da nemaju isprike. Malo teški su stihovi, ali reč kaže ovako. Ono što se o Bogu može spoznati, kaže da se sa umom razabire podjelima, dijelima. Čijim umom? Našim umom, čijim dijelima? Njegovim dijelima. Puna je zemlja Božje slave. Puna je zemlja Božje slave. Mi ne znamo da je puno zemlja Božje slave. Prva stvar, znanost je dokazala da na svijetu ima dva milijuna biljaka i životinja. Dva milijuna biljaka i životinja. Sad. Plus da ih je još ne znam koliko je izumrlo. Druga stvar, znanstvenici su rekli da su još milioni neotkriveni biljaka i životinja. Vrsta. Što govori jedna druga stvar. Bog u postanku kad je počeo kreirati stvari on je milione i milione stvari stvorio i to je božja slava skrivena i kaže puna je zemlja Bože slave a mi kaže mi to ne vidimo tako je i onda čitamo prva korinćanima 15 39 do 41 i kaže ovako nije svako tijelo isto tijelo Znači prva, 15, do 15.39.41. Smo otvori? Nije svako tijelo isto tijelo. Drugo je tijelo čovječe, drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptiće, drugo riblje. Ima tijelesa nebeskih i tijelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih. Jel ja tako piše? Krivi je prijevod. Krivi je prijevod. Ova riječ sjaj je grčka riječ doksa i hebrejska riječ kabod, što znači slava. I onda kaže ovako, ima tjelesa nebeskih i ima tjelesa zemaljskih. Kaže, jedno je, jedna je slava nebeskih tijela, a druga je slava zemaljskih tijela. Jedan, jedna je slava sunca, a druga je slava mjeseca i treća je slava zvijezda, jer zvijezde od zvijezde razlikuju se u svojoj slavi. Puna je zemlja Božje slave, ali mi ne znamo što znači slava. To je problem. Hebrejska riječ za slavu je riječ težina. Riječ težina. Što znači da Bog je u biti sv svoje, svu svoju kreaciju stavio u stvari oko nas. Kad mi kažemo, primjer, ptica, jer recimo, svi poznati znanstvenici koji su proučavali nekakve stvari, oni su prvi rekli da je nemoguće da je sve tako savršeno stvoreno. Je tako? To je Bože slava. Prvo, čovjek je savršeno stvoren. To znate. Kad se čovjek mjeri znači od nosa tu do gore, ovako, znači sve je pravilno. Čovjekovo tijelo je savršeno složeno. Čovjeko tijelo ima sposobnost da se samo obnavlja. Nažalost, čovjek je pao u vrtu, pa je tijelo korumpirano. Ali mi smo stvoreni u Božoj slavi. To tako? Mi, ako krivo gledamo neke stvari, mi ćemo stvari podcjenjivati I onda ćemo podcjenjivati naših bližnjeg, jer nećemo znati koliko čovjek vrijedi. Ako mi ne znamo koliko mi vrijedimo, onda ćemo izvući Pavla, i reći ćemo, Pavao je rekao, ja sam ovakav, ja sam nikakav. Onda ćemo ući tuželjke, onda ćemo reći, o meni propado smo. Ali ima nešto, razlog zašto sam od početka rekao, ja kad sam bio u starom savezu, nisam o ljubavu. Meni je falio dio istine. A istina je bila ljubav. Isto tako ova stvar. Nama fali istina koliko mi vrijedimo. Zato što neprijatelj hoće ukrast. Da mi znamo koliko vrijedimo. Ne bi se netođer bez veze trudio da nas ukrade ako mi njemu ne vrijedimo. O tako? Psalan do 13 15 Kaže ovako. Jer ti si moje stvorio bubrege. Koliko bubrege dođu? Jer ti si moje bubrege stvorio. Oblikao me u krilu majčinu. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno što su djela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao kosti moje nisu ti bile sakrite dok sam nastajao u tajnosti. Pazite što David kaže. David nije rekao, ja sam mrtav pas. Jonat, Jonatanom sin šalov unuk je rekao, ja sam mrtav pas. Ali David je poznao Božju milost i poznao je Božju slavu. Znamo da je David poznao Božju slavu, tako jer je slavio Boga. I David je rekao ovako, jer ti si moje stvorio bubrege, Oblikao si me u krilu majčinu, hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Jer svak od nas može reći da je stvoren čudesno. Jeste sigurni? Ili ćemo to svrstati po ne dio oholost, uznositost, ponositost i takve stvari? To nije oholost. To je istina. Istina je da smo mi stvoreni čudesno. A onaj koji želi to nama gurnuti je ne neprijatelj da nas ponizi i da mi imamo loše mišljenje o sebi. Jer znate zašto to nepriježeljeno pravi? Šta mislim? Odgovorom leži u poslovku 1.26. I odgovor je i reći Bog. Da činimo čovjeka na sliku svoju ne čovjeka na svoju sliku. Ako se hoćete pitati kakav je Bog, ja vjerujem da bi se iznenadili da je Bog vrlo sličan čovjek. Bog je vrlo sličan čovjek. Počinite postanak 1.26. Ne činimo čovjeka na svoju sliku. Ne čovjeka na svoju sliku. To je razlog zašto nas Bog toliko želi. I zašto smo... Nijedno biće nije stvoreno na, na, na Božju sliku. Nijedno biće. Anđeli nisu stvoreni na Božju sliku. Samo čovjek. To je razlog zašto nepetelj želi nas za sebe i zašto nas želi uništiti. Znate zašto? Zato što svaki put kad nas vidi, vidi Boga. Znači, svaki put kad nas vidi nepetelj, vidi Boga. Zato što naša slika posjeća ga na Boga i onda želi uništiti tu sliku. Znajući da do Boga ne može, onda zna da može do čovjeka i da može omaložavati čovjeka kao Božju sliku i želi srozati čovjekovu sliku tako da čovjek misli loše o sebi i onda mu kaže ti nisi dostojan, ti si iskvaren, ti si nakal zato što želi izobrići Božju sliku. Ne taj koji želi izobrići Božju sliku. Ako mi mislimo loše o sebi, mi izobričavamo Božu sliku. To ne možete kontrirati. Ako mi našem bližnjemu, koji nije spašen, ili koji ne znamo od je došao, ako mi njega ne cijenimo, mi ne cijenimo Božu sliku. Mi možemo reći, biti, to je pogledan, on je grešnik, ali nema veze, on je stvoren na Božu sliku. Mi možemo izvući stihovi i reći, da, ali nefili su, ne znam, anđeli su spavali sa Božim Ćerima, to više nisu ljudi. To nije naša. Isprika da ne ljubimo naših bližnjeg. To nije naša isprika. Rječ kaže da mi moramo ljubiti bližnjeg. Zadnji stih i onda idemo u slavljenje. Stih je Matej 5. 17. 22 Rječ kaže ovako. Nemojte misli da sam došao ukinit zakon ili proroke. Nisam došao ukinit, nego ispuniti Zaista kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potez zakona neće proći. Dok se to sve ne zbude. Tko ukine, tko ukine jedno od tih, pa i najmanjih zapovjedi, tako nauči ljude, bit će najmanji u kraju sve neveske. Ako mi naučavamo ljudi da su bezvrdni, ako mi ne pomažemo ljudima, ako mi ne govorimo ljudima da su na Božu sliku, Ićemo najmanji biti u krajstvu nebeskom. Koji bude vršio i druge učio, taj će biti veliki u krajstvu nebeskom. I onda kaže ovako, u istinu, kažem vam, ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismo znanaca i farizeja, nećete ući u krajstvu nebeskom. I onda kaže ovako, čuli, čuli ste da je reč, rečeno starima, ne ubi, tko ubije, bit će sudu. Ali ja vam kažem, svaki koji se srdi, Svaki koji se ljuti na svog brata, bit će podvrnut sudu. A tko bratu kaže, glupane, bit će podvrnut vijeću. A tko kaže, luđa će, bit će podvrnut ognju paklenom. Ovo je krivi prirod. krivi prirod. je ovaj zadnji dio kad kaže, tko svom bratu, tko kaže, luđa će, uopće to ne kaže. To je grčka riječ raka. Riječ znači prazan, prazno glav ili bezvredan. I to je bio izraz među Židovima kad su htjeli poniziti ljude i onda su mu doslovno rekli ti si prazan, ti si bezredan. A riječ kaže ovako, ko svome bratu ili bilo kome drugome, kaže da je prazan, taj će odgovarati. E znate zašto to kažem? Zato što je riječ slava znači težina. A riječ kaže puna je zemlja Bože slave, ali mi to ne vidimo. Što znači da i čak pala priroda ima otisak Bože slave u čovjeku. A tek onda onaj koji ima, kako se kaže, duha slave u sebi. Jer sveti duh je duh slave. Mi ako nećemo imati ispravan način gledanja prema ljudima, mi ne možemo prvo ljubiti sami sebe, a onda... Ne možemo ljubiti naših bližnjih. Znači, riječ kaže ovako. Ljubi Boga svojega i sveg srca svog i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i svoga bližnjega kao samog sebe. I ne možemo ljubiti naše bližnje ako mi ne znamo koliko oni vrijede. I ne možemo ljubiti naše bližnje ako mi ne znamo koliko mi vrijedimo. Je tako? Znači da mi moramo promijeniti naš način razmišljanja prvo o sebi. Da ne dođemo pred Boga i kažemo, Bože, oprosti mi, ja sam bezvrijedan. Ali Krist kaže, ja sam platio neprocijenju cijenu za tebe. neprocjenju cijenu za tebe. I ti vrijediš u mojim očima. Znači, ja se pomolit samo i... Znači, kad se pomolim... Kad se pomolim, onda se sebajstajan ubiti... Znači kad se pomolim, onda ćemo biti uči i molitvu. I... Znači kad ja završimo onda samo staješ slavljenje. mi ti donosimo onaj tih koji David je isto rekao, Bože, hvala što ste stvoren tako čudesno i... hoće mi te molimo za naš um, za naš način razmišljanja da... Da promijeniš naš način razmišljanja da smo nedostojni, Ođe, moji. Puno puta mi dolazimo pred tebe i tvrdimo... Da smo nedostojni i, oče, mi tražimo sad promjenu za to i... Oče, kako da ljubimo naše bližnje ako ne ljubimo sami sebe i... Oče, ti kaže da smo mi stvorili na tvoju sliku i... Oči, ako ne ljubimo sebe, ne ljubimo ni tebe, oči moj. I oči, mi tražimo danas dan da imamo spoznaju, oči moje o tvoje slavi. Od toj težini, oči moj, koji si ti stavio nas, da vrijedimo, oči moj. I oči, hvala ti što, što kaže na onom mjestu da kraljestvo je nebesko kao kad neki čovjek Nađe blago na njivi i ode sve rasproda da bi kupio tu njivu. Oči ti, ti si vidio nešto u nama, oči moj, što niko nije vidio im. Oči svijet ne vidi u nama nikakvu vrijednost, ali ti kaže da si ti vidio vrijednost u nama Ti si vidio dragostini biser, oči moj, u nama i prodo si sve. Prolio si svoju krv da bi nas odkupio. I kažeš, platio si cijenu, neprecijenju. Oče, mi sad zapovjedamo svakom duhu, oče moje. Omaložavanja i koji neprijatelju koji hoće iskriviti oče moje, tvoju sliku i našu vrijednost, oče moje. A pa mi zapovjedamo da odstupi, oče moje, u ime Krista. U ime Krista od naših života i da ti kažeš upoznat ćete istinu i istina će vas usloboditi. I kažeš da tražiš klanjavce u duhu istini i oče kad spoznamo istinu kako ti ne bi dali slavu oče moj. Kako ne bi došli pred tvoje lice i zahvalili ti se oče moj što si nastvorio tako čudesno što si platio cijenu da da nas privučiš sebi i da zajedno budemo očima. Joće večeras mi ti dajemo slavu prvenstveno zato što znamo zašto ti, zašto ti danas dajemo slavu oči oče moja. I mi ti tražimo spoznaju da da svaki put kad dođemo pred tebe da, da radosnog srca ti dajemo slavu jer znamo da da vrijedimo oče moja da se nas ti zabroji. Oće, molimo te da ljubimo jednu druge. hoće da ne kažemo da je neko bezvredan. Da ne okrenemo glavu od onoga koju potrebi ono što kaže riječ. Pa kako Božja ljubav ostaje u tebi ako oprijećiš glavu? Oće, molimo te za to. amen